Вони тяглися до неї звідусіль, а вона тремтіла, як самотній листок на дереві, і горнулася до сяючого охоронителя свого, що стояв поруч у момент, коли свята вода впала на її чоло, і святий дух увійшов у її душу. Демонські боги залишали Київ, клянучись, що мститимуть йому люто і нещадно. Сам князь під тьми стогнав і плакав. Ця земля і цей люд, безмежно талановитий, переповнений почуттями, давав йому особливу поживу. Робив те красиво, поетично. Навіть закляття вмів перенести на вишиту сорочку черешник. Він умів, як ніякий інший, брати однього знання, догоджати, Задобряти, неповторно стрибати через вогонь, Кидати в кострища немовлят та вродливих дівчат. Ох, як розкошували вони! Вогонь поїдав молоду плоть, А вони пожирали солодкі дими І мали силу та владу над цим краєм. Віднині того не буде. Князь під жив і клекотав од розпачу. А над Києвом закрапав теплий дощик. Щойно охрещені вийшли з води. Не було ні грому, ні блискавиць, лише цей рівний теплий дощ. Не наче хтось зігнав усі хмари аж під сонце, добре вигрів їх, а тоді спустив до землі, і вони пролилися рясною теплою зливою. Здивовані кияни здійняли очі до неба. Перша небесна ласка. Понад місяць не було дощу, а тут, дивись, випав, та ще й рясний, теплий і тихий. Дощ зупинився так само несподівано, як і почався. Через усе небо восіяла райдуга. Всесильна рука перекинула її від християнського Києва до Господнього світу. По ній невдовзі рушать ті, кого було обіцяно княгині за її подвиг прислати до рідного краю. У той благословений повінця залитий сонцем і теплом день, коли кияни стояли на почені, приймаючи святе хрещення. Ніхто не бачив, як із Києва втікали волхви, жреці, чаклуни й віщуни, затяті язичники, клянучи князя і день, у який він стуманів розумом і вчинив на рогу над краєм. Вели їх брати Цур та Пек, бо лише так називали темних волхвів чаклунів кияни, забувши їхні справжні імена – Мелетій та Лев переплевли човнами Дніпро пірнули в ліси. Довго йшли мучки. Своїм похмурим виглядом відлякували лісовий світ. Були брати обидва чорні, палехаті, з невеличкими половецькими оченятами, широкоплечі, окоранкуваті, кривоногі. Їхній дід під час набігів половців на Київ залишився в місті, із того чужинського та ненависного деревця з'явилися й ці плоди. Старий половець виявився чаклоном, і все насліддя його успадкувало цей дар. Брати волхви тримали кияну страху й покорі, наводили інколи жах і на княжий терем. Пахло грибами, чорницями, скапувала із соснових стовбурів живиця, і її гіркуватий запах нагадував усім запах тих димів, які вони розводили коло капища перуна. Вони пробиралися усе далі й далі на північ. Гаддя, зачувши їхні кроки, сповзалася з усього світу, торкалася їхніх вишмульганих ніг і не чіпало. Малетій розсував плечі гіля й рухався, як дикий розбуджений вепер. Дрібніший лев вступав у його сліди. Гурт волхвів, Уперів, віщунів, Як голодне стадо. «Будь проклятий, князе!» перше, що вимовив цур, І половецькі очі Налилися ще більшою злобою І ненавистю. «Швидше смерть прийняв би, Аніж пішов би під владу розп'ятого. Ніколи не зрадимо Наших богів!» «Ніколи!» Повторив пек, і Ліс озвався зловісним відлунням. Ніколи, ніколи, ніколи, ніколи. Будь проклятий, Києве, ще голосніше мовив цур, а відлуння знову покотилася в чагарники. Києве, Києве. Ні за ким у ньому не страждав. Ні за батьком, ні за матір'ю, ні за ріднею. Ось лише й досі тривожив жорстоке серце погляд. Пам'ятатиме його до віку. То був погляд Варвари. Побачив її, збираючи на березі дрова. То було улюблене заняття – носити цурпалки для кострища. Збирав сухе гілля і складав його неподалік води. Було свято купала. І цур з порубками готувалися. Вогнище мало бути близько до ріки, щоб можна було перелетіти через нього і втрапити в Дніпро. Дівчина набрала повні цебра і йшла стежкою до оболоні. Мелетій затримав погляд на гарному дівочому личку, блакитних очах, русявій косі аж у стовпів. Йому подобалися ось такі білотілі, світлоокі. Дівчина зашарілася, упустила очі і прискорила крок, але цур перегородив їй шлях і сказав, «Жду тебе сьогодні тут. Будемо стрибати через вогонь, а потім я тебе умикну, і ми знайдемо з тобою квіт папороті». Його половецькі очі налилися гарячою смолою. «Ох, і вмів він те робити, як ніхто!» Он вже скільки дітей по курних шляхах бігає з тих купальських розваг. з такими, як сам», – з гідністю відказала дівчина, обдала Малетія холодним поглядом і пішла, а він заквапився поруч. «А ти не стої глини, чи як?» «Не стої. Я не стрибаю через вогнище». Не граюся у ваші срамотні ігрища, які ви називаєте пошуками квіту папороті. Я вклоняюся лише справжньому богові, а не вашим бісівським богам. То ти охрещена? Цур малетій свиснув, а з очей полетіли пекучі стріли на русяву, охайно заплетену голівку. Дівчина перехрестилася і зникла за верболозами. Та щось таки впало в ту мить у його ще кочове серце. Вистежив дівчину, коли знову йшла з коромислом по воду до Дніпра, згрів її ручищами і важко задихав їй в лице. А вона прошепотіла молитву і промовила спокійно, «Відійди від мене, темний, ти душогубець, я тебе знаю». В тобі сидить не один біс. Тут їм служиш, і там клекотітимеш у вічному вогні, у пекельному озері. Хотів був ударити непокірну християнку, а хтось неначе зв'язав йому руки. Так і лишився стояти з піднятою правицею, поки дівча не зникла, як і вперше. Хтось чітко промовив до нього. Бери її. «На кострище! Боги люблять християнську кров! Давно ж не приносили ви жертви! Ниви ваші в'януть, плоду в садах нема! Боги гніваються!» Сам зносив до капища перу на хмис, дубові цурпалки, колоди, щоб язики полум'я сягнули неба. Гнав Варвару понад рікою, а потім боречевим узвозом нагору а вона йшла, сціпивши зуби. Щось клекотіли затяті язичники, чайкою ковилила мати, а вона втішала її. «Не то ненечко, я ж до Бога піду і вас там чекатиму». Коли ж прив'язав її до стовпа, побачив на собі не погляд, а блакитну весняну повінь. Її слова неначе приморозили його до землі – Плоть мою поглинуть твої боги, а душу ніколи, бо вона богова, а от твоя нещасна. Зречися, Варваро Ісуса Христа, живою залишишся, сказав цур. Я й так жива серед мертвих, більшість із вас мертві. Реготали язичники, реготав милетій, добуваючи вогонь. Стогін її, тріск волосся і досі у вухах стоїть, погляд її, щоночі пливе й зазирає під його зениці, а голос лоскоче душу й промовляє: Жива я, малетію, жива, а ти мертвий. Я пішла до Бога, як мучениця, пішла за віру Христову, а ти впадеш у безодню, на довічну муку підеш. «Бідний ти, Мелетію, бідний!» Цур заскриготав зубами, побачив, як з-під ніг поповз гад. Гідливо взяв його двома пальцями, потримав у руках. Гадюка змигну дивилася у його очі, неначе змагалася, хто кого передивиться. Цур Милетій кинув її у кущі рушив дарів. Дійшли до ріки широкої, повноводої, борхливої, і довго прошкували уздовж неї. Їх вели язичницькі боги, чітко вказуючи, куди йти. Ніч перебули на галявині коло того дуба, а з досвідком знову рушили, розсуваючи руками гілля, топчучи босими ногами ягоди і гадючі кубла. І наступна ніч застала їх коло тієї ж таки ріки, Що котила свої зеленаві води серед лісів до Дніпра. Були голодні і розлютовані украй. Ніч впала чорна з провислими важкими хмарами. У хащах кричали сови, холодом віло од ріки. Десь там охрещений Київ бачив дитинні сни, а вони у цій пустелі пробираються, як зграя хижаків. Зупинилися і втомлено перевели подих. Запах живиці і хвоя п'янив і нагадував ще дужче про голод. «Будь же ти проклятий, Володимире!» – вкотре вигукнув Мелетій. «Будь проклятий, Києве, що продався розіп'ятому!» – відлунням озвався Пек Лев. Проклята будь, земля руська, заволали язичники, і з їхніх вуст злітали слова, неначе язики полум'я, як гадові, отруйні жала, впивалися у первозданну тишу лісом. Нехай же розтерзають тебе орди, нехай поглине тебе неволя. А нехай горе, сльози і біди ходять за тобою, як за вовчицею голодні вовченята. Або дай твій рід охрещений переродився на полову та бур'яни, щоб ти спокою Києве віднині не знав, щоб на тебе сунули вороги з чотирьох кінців світу, щоб палили тебе, нищили, сікли мечами і стрілами, виловлювали арканами і ярмами». Щоб твоя слава обернулася в неславу, а сила в безсилля, що поміняв своїх богів на розіп'ятого, проклятий будь навіки. Навіки, котилося древньою рікою прип'ятдю. Навіки, озивалася стоголосим відлуням в глибинах дрімучого лісу. Буде. зареготали демонські боги. Не простимо Києву такої наруги. Терзатимемо його, і край весь охрещений за зраду люто. Зробимо тирловище з його раю. І гордий народ перетворимо влякливе, безлике і отруєне ненависту до самого себе і своєї землі плем'я. Уп'ємося кривавим вином цього краю. Ця земля стане нашим ратним полем, де ми збиратимемо віднині найрясніші врожаї. Гнатимемо на нього люті орди, аж поки не виплодиться своя орда. Вона буде страшніша от усіх прийшлих зі Сходу, Півночі, Півдня та Заходу, бо вродиться із ненависної мстивої крові поневолювачів.